Belső közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés Jó estét kívánok! A Klubrádió Irodalmi műsorának mikrofonjánál Marton Éva köszönti Önöket! Ebben a műsorban általában hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be. Időnként azonban egy-egy szövegbe hosszabb betekintést is engedünk. Ilyen a mai adás is, melyben exkluzív módon egy készülő műből hallhatunk egy egész órán keresztül részleteket. Október 23-a, vagyis az 1956-os forradalom közelgő évfordulójának aprópóján Kornis Mihály í könyv címmel készülő nagyregényéből az 1956 és 57 Vagyok című fejezet részleteit fogják hallani. A mű különböző pontjaiból készült válogatásban a 7 éves kisfiú szemszögéből személyes és érzelemmel telített hangon jelennek meg az emlékezetes 12 nap egyes eseményei, a tömegbelővés a parlament előtt, vagy épp a köztársaság térilincselés. A szöveg ráadásul páratlanul újszerű módon az 56-os forradalom városélményét a mai gyalogos központú város szemlélettel hozza közös nevezőre. A regényből, amelyből most a szerző Kornés Mihály fog felolvasni itt, a belső közlésműsorában minden szombaton a Litera irodalmi portálon is elolvashatnak egy-egy újabb részletet. A következő órában tehát Kornés Mihály felolvasását hallják. 56. Akik szeretik, nem hívják másképpen, majd később értitek meg miért, amikor már késő lesz. Mégis éppen azért jókor. Idejében él, akiben megvan a nagy érzés. Aki vagyunk. Azóta, önönárulásunk óta annyira sem vagyunk, mint addig. Már azt se tudjuk, hogy talán lehetnénk és meg kéne próbálni, de lehetetlen. Álmomban meg fogjátok érteni, miért. 56-nak utána halt az ország. Az van, ami követte 56-ot, ami ma is van, nem más. A világdisznó felzabálja a valósággal élőt, ha az ország, mert él, aki felfogta a lehetséges valóságot. El kell innen menni, és csak a mesében lenni, csak a valóságban. Itt van a rossz mindent visz, ami nem mese. Nem győz ugyan, merő zuhanás, tátog, az üressége hódít, ellenállhatatlan. Néma. Ezt fogtam fel a forradalom eltiprása után. Nem az oroszok érte a felelősök, szovjetek nincsenek, csak akik elviselték a forradalmat, épp úgy, mint az ellenforradalmat. Máig is dühünk. Anyaga káder is, ami ma van. Krascsov, és Gavarin. Gurbacsev és Erbán, a Korona Pesten, ezek a díszletek. Nem történik. Ami történik, az nem bennünk történik. Fel alá rohangászunk a lakásban, mindjárt én, főként én, a rádiót sem magunkat nem tudjuk kikapcsolni, nincs szívünk. Tudni kell, Forradalom van, abban pedig pajtás, tudok én, Petőfit, egy éve kedvenc költőm. Lamberg szívében kés, Lato úr nyakán kötél, és utánuk más is jön talán. Hatalmas kezdesz lenni végre, nép! Hát ez már csak így megy. De úgy látszik, most nem kell megtörténnie, Eddig nem szúrtunk le senkit, nem öltünk meg senkit, minket öltek meg. Feltámadunk. Holnap kinő az, ha ma lenyesik, időjártával újra kivirít. Almási néni 25-én beszaladt, mi hozzánk szaladt be, a kosút térről, mert paraszt, és nem olyan gyáva zsidó, mint mi, mégis takarít anyunak, mert szeret. Engem! Ő a mamámra nem szorulna rá! Szeret! Imádja érte apa! Egyszerű kecskeméti néni, a liftben a mamám karján kezdtem kivele három éves koromban, arra nem emlékszem, megcsókolt vagy én. A részletek homályban, de az is egy történet, hogy utána vasárnap délután, öt után anya fölébresztett, ünnepibe öltöztetett. Mondta, fölmegyünk az almási éghoz, mert ha te nagyon szépen kéred, hogy ő takarítson nálunk, ki fog takarítani, én érzem, mindig. Apa tombolt, mert a nagyfia ávós ezredes, meg is várta anya, hogy apa kicsit kórházba kerüljön, felülvizsgálatra, mert anya viszont kapásból felismerte benne nagymama helyettesemet. Anyától örököltem ihletemet. Ő még a Lívdben megkérdezte Marinénit. Sose engedte, hogy Márjának hívjuk, ilyen ember volt, nagy nő, szerény. Nem járna le hozzánk, nincs a csöpnek senki, aki nő, svigyázná. S hát takarítani is kellene valakinek, mert én már. Nem lehetek az, aki vagyok, színésznő, kirúgtak, a férjemet is a szívrohamig államosították. Mikor nem haldoklik, szabad népkönyvváros vidékre küldik. Cígöl, ha épp él. Van tehetsége rá, de nem számíthatunk nagypapára se, úgy leépült, meghalni se tud. Látom a szeméből, ahogy a gyerekemre néz, te vagy! tegeződjünk, akire bíznám. Kapásból érzem, de nem tudunk fizetni, csak nagyon keveset. Hallom a fiad rém magasrangú elvtárs. Örülsze. És akkor almingerni felkiált, mindig és mindig én az a paraszt vagyok, aki maradok. Én magam vagyok, nem a fiam vagyok. Ne beszéljünk róla. És persze, hogy jövök -e ehő a gyerekhő? Minden nap, ami kell, ingyér, épp azon gyötrődök már itt egy éve is. Miért kötelező az én nekem semmit se elmondó megőrült fiamnak, hogy én vele lakjak? Parancs! Rangjánál fogva, állítólag. De megkérdem, ha látom, ne engedi -e? leárhatuk mit jó? Szeretném én azt látni, hogy nem engedi meg. És úgy kitakarítok, szépséges, nagyságos, te kató, jó lesz ez, kató, hogy belenyugszok végre ebbe a városba. Családom is lesz, de ezt már nem mondta nálunk fenn, ő náluk, lánykérőbe, maga sütötte, teljes kalácsot kaptam, ámultam, eddig azt nem ettem, a fia nem volt otthon, gondolom, azért jöttünk kérőbe. És a végén abba állapodtak meg, szeretik, nevetik, ámulnak a sorsuk rokonságán, amely bennem állott, s álma is. De apa is azóta belezúgott almási néba, hogy megismertük egymást. Holott először pipa volt, majd a plafonig felugrált. Hogy képes az anyám dadának Takarító nőnek felkérni egy a házban suttogva retteget ávós, őrnagy, vagy mi, anyát Minden áron azt akarod, elvigyenek? De, és ez is olyan jó része a családtörténetnek, a halhatatlanságnak kevés jó része van, ez az, arra ébredek másnap reggel, apám ágyában. Ez is kiskoromban volt egy édesen tilos dolgom, rohanni és befeküdni, ha üres, az övébe. Apa habsejem alsóban bokázik almásiné előtt. Apa nagyon jól tudta csinálni a fűzést, főzőcskézést, és azt mondja, Mária, maga tudja, hogy én zsidó vagyok? Így kell kezdeni a bemutatkozást teszi hozzá, eftársak között nem lehet titok. Erre már én is fölfölébredek, föl föl, föl, -föl ti rabjai, ugyan már, tábori úr, én nem vagyok Mária, a nagyságos úr pedig nem zsidó, hanem egy nagy sejma. Jaj, látom én. Akkor én hívhatom Almingernén is. kis. Búgja mézes hangján apa, hallom a hangján, már bizalmat érez, de parasztasszony iránt szerelmet. Igen, nevet Almingerni, neve Almingerni, a magáé pedig a Tábori úr, és azóta ő nekünk sok mindenünk, nagyink, mamánk, takarítónk, családtag, mindent tud. Mi nem tudunk semmit róla, de ő rá oda bízhatjuk az életünk. És főz, és mos. Az alsó karjára ültetve hetente felvikszol, és nem akar elfogadni pénzt. Istennek se, mondja. Meg azt is mondja, van. Apám fáradatlanul csapja a szelet. Adhat néha píszt. Nevetnek. Rokonunk. Nincsen sok. Sose volt. Mármint az én időmben. Az utolsó vagyok. Na most akkor próbáld elképzelni, édes egy meg nem születettem, akihez beszélek, hogy ez az én édes néni ángyim, aki a fiával felettünk lakik most, ma, október 25-én déltájt, bezón az ajtónkon, az arca fehér, és először beszélni se képes, belekapaszkodik édesanyámba, levegő után kapkod, falfehér. Szerelmem, mi van a fiával? kérdi apám. Almási néni fölsikít, már 23-án se jött haza, de telefonált, hogy ne nyissak ajtót senkinek, redőny le, és őt ne keressem. Majd ő. Azóta se hívott. Vártam. No, várhatom. És nem volt otthon kenyér, leszaladtam venni, minden zárva. Vagy sor. Ott mondták, nagy úr még mindig nem az ország mellé áll. Moszkvai. Rohantak sokan a parlament felé. Azt éreztem, néköm is kell, éppen a fiamér, A szüzanya könnyére esküszöm. Ilyenkor azt érzi az ember, most már győzni kell, amíg együtt vagyunk, másképp újra semmi, ott akartam lenni, mikor a nagyúr megemberli magát, és kijön az erkére, beáll a helyére, ő hiszem velünk van, velünk volt, velünk lesz, vagy nincsen. És a téren aztán olyan meglepő, olyan szép volt minden tábori úr kérem, Láttam a csodát. A szovjet tankok fedele kinyílt, nem lőttek. A tüntetők kamaszt felemelték magukhoz. Nézzem be a tankba, és még ők dugtak ki egy kicsi magyar zászlót. Átáltak mi hozzánk. Sokan éjjeneztek. Barát az ellenség. Tankos túllázott föl a szovjet. Hurrá! Húsz is voltunk, korban mindenféle, melósok, asszonyok, de öreg emberek is, fiatalok, sok, és. és. akkor kezdtek lőni a tetőről. És újra nem tud beszélni a másinéni, Sírni se. Eltakarja karjával a szemét. Apám közben kirohan a zsúfolt lépcsőházba, ahol már tudják, de nem a rádióból. Az a Kossuth kussol, nem is az a hír, amit almási hozott. Apa átöleli a földre guggolva bőgő fehérhajó asszonyt a konyhában. A verőt visszaívták, a kádert előhúzták. Tudod, anyám, azt a jóvágású prolit, igen belevaló. Nemrég engedték ki, naponta letépték neki a Menj ki! Marikám, csillagom, maga él, mityóka is él, mindannyian élünk. Pillanat. Nem mentem ki. Nem is tudtam volna. Ott guggolt az ajtóban a család. Akkor ordított fel, ami öreg édesünk. Lőttek! Valahonnan fentről! A parlamentből lövik az embereket, a kupola aljából, a vörös csillag mögül. De hát ezt minde, én gondolom csak, már bitang biztonságban, Miért kell nekem-e, miért nem a halál? Képesek megtenni? Vagy hát mégis hunnajt! Futott, ki merre látott, annál jobban meghalt. Szemem láttára lékelték a robbanó hüvelyek. De akkor csak rohantunk. Már aki tudott, és ki merre gondolta, Lélek szakadó igyekezett mellettem egy nő is. A torkát tépte szét a robbanó lövedék. Al másinél mutatja a vérpettyes kis kontját, homlokát, a viharkabátyját. Mint az állatokat. Becsalogattak minket? Őtek, Úgy öldöstek. Férfiak is sikoltoztak. Minden irányból lőnek. Ezek nem a ruszkik. Segítség! Segítség! Egymáson estek holtukban Volt, aki lefeküdt előre, és nem mozdult hátha. Lefeküdt, takarta a fejét, locsant a feje szét előttem célozták. Átugrottam, át kellett ugrani, rám nem célzott. Ki? Ki? Zokovott az almási néni. Vény kurvája, én ott nem akartam, de nem tudtam nem akarni, hogy éjek. Golyót nem kapni, a rongyos rohadék ábóst szülte picsámba akartam. Szétlőttestű kicsiket ugrott át bennem a nem tudom kicsoda nem én. Százan is meghaltunk. Ötszázan. Nem tudom. Rengeteg asszony volt. Hát ez itt micsoda világ? Ez a kommunista? Nem éppen fasista. Micsoda aljasság nekem túlélni. Még a kosuttéri mocskot is. Örökre. Nem kiabált már. Úgy ráborultunk takarító néninkre. Mindannyian. Anyánk, ne tovább, Mari, de nem lehetett megállítani. zokok rá vagyunk borulva, odabújunk. Minek? Itt az almási néni, és mi is, még az életben. Miben? Csütörtökön egy tájt, és még mindig. Miért menekültem meg? Biztos a fiam szót? Miért nem tudok megdögleni? Miért kell nekem lenni? Miféle Isten ez? Bocsánat. Belső közlés és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk Belső közlés. Az utcán hömpölyög a tömög. Már a Petőfi Sándor utcában is megdöbbentően szokatlan látvány a számomra, hogy az úttesten is úgy sétál az emberek sokasága, mintha az is járda lenne. Mert épp úgy akarják ők. Nincs különbség a számunkra. Szabadok vagyunk. Ott megyünk, ahol akarunk. Egy hete 23-án sem fértek el a járdán, akik akkor még idézőjelben tüntetők, ma idézőjelben mindenki, aki akar, és én, még friss megfigyelőkészségem számára, az, hogy az emberek elárasztják az úttestet a Kossuth-Lajos utcán is. Ez az áradat nem azért okoz diadalmas jókedvet még most is, mivel így járni kellni napig számomra elképzelhetetlen és szigorúan tilos. Sőt, bírságot hozó volt. De még május elsőjéken is meg volt szabva, hogy a kötelező munkás ember nagyem nagye előtt tisztelgő felvonuláson hányan menetelhetnek, egy sorban. Minket gyermekeket előre nagyjából kilencszer figyelmeztettek, hogyan szabad haladni a sorban, mit vigyek, vagy ne vigyek a kezemben. A közben például a fejemet nem volt szabad unalmamban le- és fölveszegetni, de plánetilos volt előtte az ember előtt elhaladva leszedni a nyakamról. Utána már ezeket a gyerekes dolgokat nem vették annyira szigorúan. A nyolcvanas években már láttam olyan május válogatott sportoló felvonulót, aki a véres nyakán dekázott a fejével, de jócskán túl az emberen. Már. Az Andrási út környékén, az út közepén Ám az egyszerű felvonulónak visszaintegetnie kellett, vagy lehetett neki is, mint majd nektek is, ma még meg nem születettek, bár ezt valójában nem tudhatom. Az élet kiszámíthatatlan irányában, módjában és következményeit tekintve is önmaga forrása. 1956. október 31-éig nem tudtam, hogy a város szó azt jelenti a miénk, embereké, hogy együtt éljünk, sétálgassunk benne. Az teljesen természetes. Nem az autókkal volna élvezetes intézni a dolgainkat, hanem reptünkben, ha szabad volna. De érdekes, most senki nem akart repülni, mindenkit a repülősök napjára emlékeztette volna. Gondolom ezért. De már nem is értem, miért szóltak bele, ki hogy megy az utcán, addig, és ráfütyültek, de mindig a gyalogosra, az autóknak utána balettos eleganciával intettek, folytassák eftási útjukat, baromi benzinbüdösséget lővek ki magukból. Ugyanígy el kellett viselnünk, vagy majd ezután is. Az agresszíven füstött röffentő oldalkocsis vagy nem oldalkocsis motorkerékpárokat számomra felfoghatatlan okokból osztálytársaim többsége a motort imádja. Azt, aminek motorja van, nem lába, hanem lóereje. Sok-sok lóereje. Amiknek több, az még imádnivalóbb. De ha mindez nincs, akkor városban lakom. Sét a közben, akár mikor jól érzem magam, nézhetem az eget. Kisúcskám, miért nézed az eget? Azért, mert a város a miénk, akik itt lakunk, és szabadon mászkálhatunk benne. Császkálhatunk benne. Ahová akarunk, hiszen mi lakunk itt. En napnak hány boldogsága van, akárhány, eltörpül bennem ahhoz képest, hogy a tömeg egy irányba tart, önként, annyira jó, nem beszéltünk össze. Nézel, nézed a megváltozott várost, itt ott belövések, de alapjában más, mint addig, valaha az én szemem előtt. A különbség az út szabadsága, ami valami olyasmi, fogalmazgatom magamban, hogy minden pontosan annyi, amennyi. Az ember gondolatait ugyanúgy meg lehet kötni, jöttem rá, mint a kecskét a fához, spárgával, hogy fájon, ha nem gondolja, ami kötelező, hogy maradjon nyugton, Ellenben ne szégyelje, ami szégyenletes. Ez az ember. De ami igazán felejthetetlen ebben a szabadságban, ma is ott van, ami felejthetetlen, ahol a szabadság. Az, Levegőében nem vészel, csak mi veszhetünk el, a megfoghatatlan szabadságtól könnyű bensőnket. Vagy bensőmet? E kettőt, most és itt nem lehet megkülönböztetni, külön választani. Átjárja az, amiben mozgunk, láthatatlan terünk, aki méltóságot ad a sokaságnak, aki, ez a lényeg, aki, Megilletődik a város jelenlététől, a jelenlét azonosságától. A tér! Megszülettünk! Dicsőség. Valami efélét gondolok, az életérzet újságát, hogy igenis lehetne élni békében az embernek, amihez a közös benső adott, mi vagyunk. Előáll, ha elfogadjuk, hogy eleve úgy is van, én elfogadom, nem ez az újság, tapasztalatom van az egységről, de most már mindenkinek. Ez a forradalom. 56. Bárki tudhatja az egyet. Eleve egyek vagyunk. Így van. Az undor láttatja aztán. Nem így van. Most undornak nevezem, minek nevezzem. Hiányunk telhetetlensége. Hiszen ez az érzés ami a hét minden percében itt van, nem hiányzik, hanem létezik. Kezdetben, eleve a diártüntetés pár ezer fős, nem egészen egy óra alatt pár százezer fős, lebírhatatlanul győzelmes valami vélet, amit nem szívesen, ironikusan nevezek forradalomnak, az a 19. század rettenetes, de eredménytelen ötlete vala a forradalom, vénfejjel értettem meg, az utolsó és a legszörnyűbb, a borsi csapás 1917 Lenini blöfje, győzelme, az alig több, mint nulla, Megette a jövőt. Máig eszi. Így szerzi. Terrorhoz szükséges. Szakadékbarántó eszközét. Ami? Hiányzó. Hiányzó mi? Hát ez az. Mint kisrác átéltem. Nem hiányzik. Lennie kéne pusztán. De ami nincs, Voltakép érthető, a telhetetlen fekete luka, ami van, túltolja magán. A kenyérmező utcán mentünk be, vagy a luteren, a köztársa sávtérre. Mindegy! Már a kis utca is különbözött, odavezető hosszú sétánk helyszíneitől, terétől. Koszos volt és szemetes. Az emberek java is, az utca valamelyik oldalát kereste. És sokan be se jöttek. Talán jobb szemük volt, mint nekünk. Ők a pártház túloldalára akartak megérkezni, mindjárt a, úgynevezett, valóhoz. Ők voltak a rosszul értesült, vagy ostoba aljasok. Netán buták. A párház előtt, szívesebben mondom így, mint pártház, már takarítottak a mentők, vitték a szajrét. Mi azért óvakodtunk, ha a ebből az utcából, mivel innen szoktunk, rendszerint már elkésve az Erkelhez sietni, most is elkéstünk bizonyos értelemben, ha nem is a Hoffman meséiről. Már az is feltűnő, hogy aki innen érkezik a térre, az a fal mellett igyekezik jönni, aki meg nem, azoknál esetleg van valami fegyver. Nem látom, gyanítom, furán fogják a kabátjuk oldalát. Apa a tér sarkára érve, meg is bánja, hogy elhozott, szerintem. Anya se hiányzott volna neki innen. Először azt mondta, elém gugolva, te ne gyere be! Toporzékoltam. És mindketten meglepődtünk, mikor anya, ott minket berohant a térre érthetetlenül, mintha akadályozni akarná, amit ő már ott lát. Mit lát? Apa ideges lett, és mielőtt utána rohant volna, megesketett, hogy itt a sarkon fogom várni őket öt perc, és itt leszünk. Esküdtettem. Anya után rohant, esküm azonnal megszektem. A nyomukba eredtem, hogy szem elől ne veszítsem őket. Jókora a tömeg, mindenki magasabb nálam. Azért, hogy lássak is valamit, egészen közel kell jutnom a tér vagy vagyis egyhez, ami a legközelebb van. De a térnek zsúfoltabb részei is vannak. Hullámszik a nagy nép. Nem könnyű a lábak közt előre jutnom, akár csak vasárnap délben a Tanácskörúti totózó előtt. Apának bedobni a szelvényeit. Felajzott a tömeg. Mitől izgatottak? És akkor megláttam az elsőt. Lábánál fogva felakasztott embert, valakit. Először azt hittem, bár letépve róla a ruhák fele háromnegyed részt, hogy ember, illetve hulla, de ez annál rosszabb, hogy miért én azt érzékeltem utoljára, mert nem akartam látni, noha láttam, hogy hogy most nem is arról van szó, hogy a cipőjét is levették róla, és a talpába beleszúrtak valamit, és nem is az, hogy Derek a melkosa húsának már bíborlila színe van valamitől, se az, hogy már nem kivehető nekem a felakasztása össze lődözése előtt, hogy vajon kínozták-e a testét, csak a testét, vagy akkor tették vele mindazt, amikor már halott volt? De nem is ez volt az én legrosszabb kérdésem, hanem az, hogy most miért látszik nem embernek, hanem tárgynak. Megfejthetetlen hús, ami fel van akasztva a szabad Magyarország sétálóinak látványul. Nehéz nekem, vajon nekem csak elhinni róla, hogy nem nemrég élt de a forradalmárok, akiket eddig én magyar szabadsághősöknek gondoltam. Nem is tudtam elképzelni, hogy ezt ők tették. Az oroszok, az ávósok beöltöztek forradalmárnak, hogy a Kossuth tér tovább folytatódjék. A vérengzés. De nem. Nem is ettől roppantam össze, hanem attól, hogy már nem csopán látom, de valahonnan tudom. A gyomrom mélyét nyomja a sötét bizonyosság. Ez tárgy. Nem él. Ez a tárgy már nem ember. Nem úgy ember, mint én. Ez tényleg élettelen. Nem csupán halott, nem csak hulla, hanem anyaggá változott, vagyis nincs. De nem abban az értelemben, mint édesapám felvilágosított, hogy álom. Ez az ember, illetve a húsa, azon is túl van már. Nem ember. Nem tudni mi. Ilyenből még láttam kettőt-hármat, Feküdtek a földön is, szennyben, és az emberek ott sétáltak körülöttük, mint én is, mintha csak újonnan készített, sose látott hirdetmények között, az új világ. Vagy mi? Egy világ dőlt össze bennem. Ezt most nyugodtan így mondhatom. Azt én sejtettem, hogy ez ávós volt, vagy a féle, akivel a korvinköziek, ez a kiméletlen osztag, mondták a Szabad Kossuth rádióba később, és mások, felkelők közé keveredett alvilági népség, holtában meg is gyalázta, miután kivégezte őket. Hogyan? A rádió azt nem részletezte. De, de... Van halál, már akinek jut soha. A tömeg által agyonvert nem halhatatlan. Mint mindenki más, mint mindannyian, mint az ember, e felismeréstől a világ a fejeteteire áll a fejemben. A többi igen? Hol a különbség? Miért volna? akkor mi dönt? Mi az én különbségem a halottól, a megöltől? Nincs! Nincsenek! Voltak! Már? Vagy az egész úgy, ahogy van, pontosabban nincs, mégis van, és ez nem álom, mint az apám hiszi. Apám nem hazudik. Meg akart kímélni a teljes igazságtól. Ezen percig sem gondolkodtam. Anya azért siratja a szerelmét, a lágerben örökre ölnek, de az nekem, még kisfiúnak, ki tudja meddig, nem lesz, nem lehet világos, hogy kit lehetséges megfosztani a halhatatlanságtól. Hiszen azt is lehet, úgy tűnik. Vagy nem? Csak háborúban? belémált Nem tudni. A végső halálosztás az ember szörny titka. Azt tudja meg, akivel teszi. A világ titok. Az emberek meg össze-vissza beszélnek, élnek. Jajaj, jaj. bocsássa meg nekem, aki tudja, nem ijedtem meg a felismerésemtől, és nem kezdtem keresni a szüleimet, sem, akiknek nyomát veszítettem. Bokáig szemétben gázolok a nagy téren, ha akarok, ha nem. Ez jó illik pillanatnyi felismerésemhez, amit csak lassacskán napok, Inkább hónapok múlva kezdtem szétbogozni ezt a szánalmas csomót. Itt minden van, szétszaggatott, zöld női felsőing, uzonna, üveg, sok cserép, kilőtt töltényhüvelyek, véres múlpóják, csomagoló papírok, általában mondhatatlan mennyiségű szemét, aminél azonban számomra, Némiképp még nekem is érthetően fontosabbak lettek a hullanézők, a hullanézegetők, a hullanézelődők. Mindenki, aki még nem tárgy volt, és még ott volt. Mert nem egyetlen örökre és véglegesen elpusztított ember hevert a földön, kicsavarodott vagy kicsavart végtagokkal, mint ha újonnan született tárgyi mi voltában egyike volna az itt-ott kupaccás szemétnek, nem is egy, hanem több, nem tudom mennyi. Mert igen hamar elundorodom magamtól, mint a feltámadni innen nem képes hullamaradékok számlálóinak egyikétől, aki lenni nem akarok, nem, nem. Egy kicsit azért már nézelődöm a szüleim után is ezért, de azt még szeretném megtudni, mielőtt a szüleim elhurcolnak innen, mert az nem lehet kétséges, hogy ők fejveszettem már csak engem keresnek, hogy mi van még a téren azon kívül, amit most már biztosan tudok, hogy itt rohad azzal együtt, hogy nyilván azért vannak így itt, mert a gyilkosaik, Akár korvinköziek, akár mások nem engedik őket elvinni? Legalább összegyűjteni a szemérmetlen közszemléretet, ki tudja kiket. Így jár minden ávós! Néptanító látványosságnak tekintik. Ez magában véve gondolkodni valót ad. A meggyilkolt és ímódon, emberi mi voltuktól? Megfosztott embertárgyak, húsanyagok, nem találok szavakat, puszta látványát nézni. De miért? és miért fogadják el ezt azok, akik nézik? Tanulnak belőle? Én magam is tudok válaszolni magamnak, ha bár vonakodva, ha bár borzadok. Azt kölcsönösen és zavartan csak hazudják maguknak meg a testtartásukkal a mellettük állóknak is, no és puszta emberi mi voltuknak is, hogy tanulnak belőle. Mit is? Leckét. Mi áll annak, aki az embert szolgálja és leleplezik? Ez, Na de hát van-e, aki nem szolgálja köztük? Köztünk. Ez gonoszság. amit látni kell. Miért kell látni? Mit lehet belőle tanulni? Ki akarja tanítani. Egy hányás szülte kupacból is lehet tanulni ezt azt, annak, aki először hányik. No de egy tekintet is elég ehhez. Elemben a nem tudom, micsodák a fákon, minimum 24 órája vannak örök holtukban is itt. Csak nyilvánosan, szinte kélyesen megszégyenítve. Mi történik itt? Ez érdekel engem. Ez az igaz. A szememmel keresem a szüleimet, de avval keresem a köztársaság térnek csúfolt hely, többi értelmezhetetlen, de nyiladozó értelmem és ösztöneim számára izgató pontját, összes látnivalóit is, eredménytelenül, a párház előtt olyan tömeg nyüzsög, amitől elfutni szeretnék. Messzibre, nem belevegyülni. Nem csupán a szüleimet kimélendő, Isten bizony, már én sajnáltam őket, hogy nem találnak engem. Az apámnak a szíve ezt nem bírja, bárcsak találnánk meg egymást most már. De azonnal, az összes szörnyűségnél furcsább, hogy még mindig nézem, nézhetem, néznem kell, ha nem akarom is. A halottakat még hagyján, de a, nem tudom, hogy hívjam, a hullákat nézelődőket, aki vagyok én is, állandóan elkapom a tekintetem, akkor ott nem tudatosulhatott bennem, amit ma jól képzett emlékfelidéző készségem előállít, sok-sok pillanatot, képek, érzetek. Észeletek alakjában, tárgyilag ugyan nem, tartalmában azonban felejthetetlenül és megsemmisíthetetlenül újra előttem áll. Nézelődnek az emberek, a hullák, illetve a szeméthegyek között, mint egy végre bárki által megtekinthető gyalázatban ami gyalázatos jellege folytán eddig nem volt érdemes szerint megvizsgálható, ezáltal azonban nyomban társtettesi rangra emeli a rothadékká tett embertárgyak közt sétálót, magát. Nevezetesen engem. Amit ráadásul tagadhatok, ha bár itt vagyok. Hiszen én itt se voltam, amikor történt, tagadhatok. Mint tettes, megdönthetetlenül jó alibim van, sok. Nem én tettem, nem is tette senki. Forradalmi jelenet, terror szükséges. Hát egy pici talán ennél kevesebb. Azt hiszik, nem biztos. Van a végérvényességében győzelem. Kinek a győzelme? A forradalomé? Ki az? A népakarat. Tényleg? A népszava helyett, de paplaci bajnok, újra bajnok, háromszoros, és általában aztán bármi megvalósítható, nem a forradalom vívta ki ezt a mocskot, nem is nagyimre. Felkelők! De a hátuk mögött érezhették egész Magyarországot. A tömegek fegyvert ragadott képviselői megkapták, amit szerettek volna. Látom a pofákon. Mint kisfiú, tudjátok, azoknak még tárgyilagos a szemük, mert kisfiú szem. Látom a manuszok, egyike másik a kisebbsége, nem tudom, többsége szemében a nem tudom mit, de kérem szépen, nem győzöm hangsúlyozni, Közben szégyellem magam. Hát az enyémhez hasonló tekintetekkel is összetalálkozik a tekintetem. Nem is kisfiúé, de borzadozva riadtan másfelé szeretne nézni. Nem a rongyágyalázott ember felé, és főként nem újra egymás felé. Felém, s Szégyeljük feléje. magunk. Szégyeljük magunk. A helyzet az, hogy kimutathatatlan örömüket a pornépnél ügyesebben titkolják a jól öltözöttebbek. De azért nem nagyon. Ha csóválják is a fejüket esetleg, egyetértésüket avval fejezik ki, hogy itt állnak, maradnak, rendületlenül. Látni a pőre valót, mivel lettek az ávósok? Anyaggá. Ők meg nem. Ők vannak. Élő husok. Miből gondolják? Miből gondolják, hogy vannak? Mintha embernek lenni egy szerep volna. Eddig is tudtam, nem is csinálom szívesen, de azt végképp nem értem, hogyha undorodnak, mert az is van bőven, fintorgás, fejcsóva. Miért jön ide mindenki? Mi is? Hárman? Hányan? De hát, mi csak a szabadság izéjel miatt a séta együtt a közös? Körülbelül itt tartottam, Közben egy kicsit belázasodtam, de nem mondtam, mert kaptam két pofont az apámtól, anyától csak egyet, zokokból lett át. Azt hittük, elvesztél, el is vesztem. Ti elmentetek? Mind a hárman szörnyű állapotban voltunk, azt hiszem. Épp csak örültünk, hogy megtaláltuk egymást, és még nem is voltunk magunknál. Apa ugyanis azt indítványozta rögtön, hogy az Erkel felé induljunk haza, a rázkódó, padokat ő meg akarja fogni, anélkül nem megy innen el. Talán épp most lett meg a föld alatti börtön. Ott most egy nagy taps van. Hallgassátok! Lassú vastaps csattogott az Erkelszínház színház bejárata előtt, vagy alatt, honnan. Alatta, szállt. De mire odaértünk, a betont feltörő és a földetáson munkagépek zaja már elnyomta a taps hangját. Talán nem is tapsolt senki, legalábbis itt fenn, hanem kérdésre, kérdéseinkre válaszul, többen is lelkesen kipirult arccal elmondták a munkagépektől kisé távolabb, ahol... Már érteni lehetett egymás szavát. Hogy a kazamaták felé leásó fúrókhoz legközelebbi börtönrészen, a föld alatt a foglyok úgy adtak jelet, amikor egy fél órája, órája észlelték, hogy valami géphiba miatt fúrók törtek, vagy mik. Megint egy kis csend van. A lentiek ezrei lassú tapsba kezdtek. Az hangosabb, élesebb, mint az emberi hang, és mi fentiek hallottuk. Spontán választaps alakult ki. Van itt egy karmester, azt mondják igazi karmester, aki úgy vezényelte az addig a gépek munkájának drukkoló tömeg választapsát, hogy az ő tapsukra a mi tapsunk felelt. Már vagy tíz perce tartott az egyre hangosabb oda-vissza taps, amikor újra bekapcsolták a munkagépeket, mert még ma ki kell szabadítani ezeket a szerencsétleneket, persze, akik állítólag 1949 óta vannak földalázárva, alá éheztetve, kínozva. El lehet képzelni. Hát azt látni is. A szüleim megköszönték, azt hiszem egy bőrkabátos palinak 1949 említésekor rám kapták a szemük. Apa azért cipelt tovább a sétatéri padokhoz. Azonnal üljek rá! Nem ejtettünk szót a csodás véletlenről. 1949. Amikor születtem. Tényleg, remegett a pad. Éreztem. Anya nem. Nem is volt hajlandó ráülni, igaz, de apa igen, én is ütemesen remegett, nem fért hozzá kétség. De remeghet a munkagépektől is, jegyezte meg apám, és hát elnevette magát. Akkor egyszerűben én is felnevettem, eszembe jutott az elvarázslott kastély egyik legkevésbé szórakoztató csinálmánya, a remegő pamlag. Amikor még egész kicsi voltam, fel is feküdtem rá azonnal. Azért kérdezték ők most, hogy nem akarsz felfeküdni? De azért bizonytalan volt a nevetésük. Nem válaszoltam. Szótlanul fölkeltem. Ők meg érdekes. Abban a pillanatban ha így beszélték volna meg, mikor? Egyszerre ültek le a helyemre, és behújták a szemüket. Megfogták egymás kezét. Átfutott bennem, ami egyébként szerintem lehetetlen, és már akkor is azt gondoltam, lehetetlen, hogy imádkoznak, van valami közös, néma játékuk, amiről nem tudok. Aztán úgy álltak fel a padról, mintha már órák óta ültek volna így, hozták az öltözetüket is, meg az enyémet is, mintha vonatról készülnénk leszállni. Megérkeztünk. Ezt a napot nem fogjuk elfelejteni, mondta az apám. De jó lenne, ha most járna a hetes. De hogy nem fogjuk mint mindent, és minél hamarabb, mondta anyám. Indíts, sukták a fülembe, mikor két oldalról megpuszítottak egyszerre. Nehogy sírj, amiért indulunk. Most hazamegyünk. Bárcsak ne volna senki a föld alatt, talán még ezt is sóhajtotta valamelyikük, édesanyám akkor azt, hogy se a föld felett, édesapám mondta. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. A belső közlés mai műsorában, a megelőző órában, az 1956-os forradalom közelgő évfordulói aprópóján kornésmihály Mihály felolvasását hallották íj könyv címmel készülő nagy regényéből. Az 1956 és 57 vagyok című fejezetből különböző részletek hangoztak el. A műből szombatonként a Litera irodalmi portálon is újabb és újabb részleteket olvashatnak. A mai adásban elhangzott vágott változat mellett a felolvasást holnaptól teljes terjedelmében is megtalálják műsorunk blogján a belsőközlés.blog.hu címen. A jövő héten folytatjuk az 1956-os forradalommal kapcsolatos emlékezést. A következő két hétfő estén Haldalíz Magánügy című önéletrajzi dokumentumregényéből készült hangjátékot hallhatják. Az azután következő adásban pedig Szegő János várja majd dönöket, Fekete Fince költővel. Addig is megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok! Martonévát hallották.